פרק ב' ויהי בהעלות אדוני את אליהו בשערה השמיים וילך אליהו ואלישע מן הגלגל ויאמר אליהו אל אלישע שב נפו כי אדוני שלחני עד אל ויאמר אלישע חי אדוני וכי נפשך אם וירדו בית אל ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום אדוני לוקח את אדונך מעל ראשך? ויאמר גם אני ידעתי החשו ויאמר לו אליהו אלישע שב כי אדוני שלחני יריחו ויאמר חי אדוני וכי נפשך אם אעזבקה ויבואו יריחו וייגשו בני הנביאים אשר ביריחו אל אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום אדוני לוקח את אדונך מעל ראשך? ויאמר גם אני ידעתי איך שוב ויאמר לו אליהו שב כי אדוני שלחני הירדנה ויאמר חי אדוני וכי נפשך אם אעזבקה וילכו שניהם וחמישים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק ושניהם עמדו על הירדן ויקח אליהו את אדרתו ויגלום ויכה את המים ויחצו הנה והנה ויעברו שניהם בחרבה. ויהי כעברם ואליהו אמר אל אלישע שאל מה אעשה לך? בטרם אל לקח מעמך. ויאמר אלישע והנה פי שניים ברוחך אלי. ויאמר הקשית לשאול אם תראה אותי לוקח מאיתך יהי לך כן ואם אין, לא יהיה. ויהי המה הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בשערה השמיים. ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ולא ראהו עוד. ויחזק בבגדיו, ויקרעם לשניים קרעים. וירם את אדרת אליהו, אשר נפלה מעליו, וישוב, ויעמוד על שפת הירדן. ויקח את אדרת אליהו, אשר נפלה מעליו, ויכה את המים, ויאמר. איה אדוני אלוהי אליהו, אף הוא ויכה את המים, ויחצו הנה והנה, ויעבור אלישע. ויראוהו בני הנביאים, אשר בריחו מנגד, ויאמרו, נחה רוח אליהו על אלישע, ויבואו לקראתו, וישתחוו לו ארצה. ויאמרו אליו, הננה יש את עבדיך, חמישים אנשים בני חיל, ילכו נא ויבקשו את אדונך. פן נשאו רוח אדוני, וישליכהו באחד ההרים, או באחד הגאיות, ויאמרו, לא תשלחו. ויפצרו בו עד בוש, ויאמר, שלחו וישלחו חמישים איש ויבקשו שלושה ימים ולא מצאוהו. וישובו אליו והוא יושב ביריחו ויאמר עליהם הלא אמרתי עליכם אל תלכו. ויאמרו אנשי העיר אל אלישע הננה מושב העיר טוב כאשר אדוני רואה והמים רעים והארץ משקלת. ויאמר, קחו לי צלוחית חדשה, ושימו שם מלח, ויקחו אליו. וייצא אל מוצא המים, וישלך שם מלח. ויאמר, כה אמר אדוני, ריפאתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. ויירפו המים עד היום הזה כדבר אלישע אשר דיבר. ויעל משם בית אל והוא עולה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העיר ויתקלסו בו ויאמרו לו עלי קריח עלי קריח. ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם אדוני ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים. וילך משם אל הר הכרמל, ומשם שב שו שומרון.